Baixo, maitia, bai zuriari nahi, zentzule, maitagarria, bikotekide baten bila baldinbazira proposatzen daut zut interneterat joita eitzu linio baten egiterat. Bombako txak egiten du nahi duen bezala dragatzeko edo berdin. Ahal duen bezala ere, ostatuak badira, pestak, usuek esago da, nor baitekin ahemanetan txartzeko, pertsona baten ezagutzeko, edo lanean ere, inkesta batek dio, lanaren uh, bidez direla ere aheman hainitz lotzen ikan ere posibili da bainaantzailgo da la ere. Edo sidouzzteek iragarkiak sidouzzteko iragarkiak ere salttzentuzie, chegagatzen duut begeita hama bost urteko emate gazte bat, Hiruurogeita ama urteko gizon bizi txonaiz, eta indartsson naiz eta hoianean promenatzea gustatzen zait. Bainan, gaur egun bakizue beste tresna bat ere bada. Internet eta hor ere gaur egungo zenbaien arabera bikote initz? Ola usatu dira. Mitik web gune mitikoa. Adibidez. Adoptermec.com ere famatua dena. Publizitatearen bidez edo bai, bidez jaren dugu bereziki. Eta Euskaldunak errapatzeko. Biteralki. Kaisho maitea.com web gunea. Baduzue. Kaisho maitea.com web gunea, Badu bultiat Euskal uh, interneten martxan dela. Ez bauzia Eta bebeti martxan da. Beatzi urte berantago. Eta gainera, inkesta bat egiten du sarean. Inkesta bat jakin nahi du uh, Euskaldunak nola bizitzen dituzten haien maitasun istorioak eta uh, seksualak. Euskal Eritarrok nolako iturak, ase mailak eta iritziak ditugu nahe eman seksuala afektiboa idago zki honez. Uh, labur bilduz, maila afektibo sexualen zuriontsuak garen jakin nahi du. Eta nero ustez, diakin nahi du ere bere webgunean nola antulatu. Bref, komertzial historio bat ala ere gilean. Zenbat denbora iraundu zure azken erlazioak. Erlaziorik luzeenak, zure egungo bikote haremana irekiko hote zenuke. Hagemanetarako webguneren batean izena eman duzu inoiz, noizbait prest hor daintzeko, hor bere interes komertziala adibidez. Bref, badira galdera initz, batzu intimoak dira eta batzutan ez aizu eginen ere erantzutea, baina demoral asai hartzeko erraiten dut ziete. Baraz, interneten atsemanen duzie zuzeu pen, puntu webgunean lotura. Besten az, be, kaishomaitia.com webgunean Elizondo, bidarrai, gazte izedota ernaniko norbait ezagutzeko parada, etxetik mugitu gabe. Beratzi urte, kaishomaitia webguneak funtzionatzen duela. Interesatuak bali mazizte gaur egun uzko zerbitzua da behatzi euro urtea eta lehen hilabetea urririk. Berdin zuen auzoaz mai teminduko ziste webgunnieari esker nordaki. Zerb I hitz eta putz. Are eta musika pixka bat eta estatuatuetako bide hartzen dugu Donostiara joanez. ulrtuko uzi, Uh, Gizonunek naski estu kaishomaitia.com uh, webgunerik behar izan maitasuna edo agemanak lortzeko bere inguruetan Bruce Springsteen eta Zarinaiz ezagutu ziberdin maiatzaren amazazpian donostian izango da artista ara, jakinez azien, martxoaren lautik aintzina sagerak salgai In the Dark, Bruce Springsteen eta Maia tzaren amazazpian, donostian arituko da, anuetan eta gaurri da garridu beraz berria, Barcelona-tik ere pasako da, eta marchoaren lautik, haintzina, xargerak, xalgai dituzi hau ah, bon, presio aldiz, ez nezakinean sobera presioetaz ezutuzte hamar ah, eurotan izango direnik aldiz. Itze tapu Eta telebistaz bi itz, Laster Gorka torreri itza eman haintzin, gaur seksualitate kaotiko eta tristea uskalerean aipatuko du. Eta uh, betelebistan badirudik Kanal Plus katean uh, diakin Estela gehiago inkesta kesta ereportaigik uh, gertuko. Bolore enpresaburuak bere besopian hartu duenetik franceskatea, Hainitz kritikatua izan da, berdinen zunduzie, kalitatezko emankizunak eman falta didela, informazio independenzia galdu dela, eta barreta bar, eta hemen beste adibide bat, special investigazio emankizunarekin, informazio gordetu bat zu argitarat. Berenen batzu ekertzea ohitura hartu zuten, baina ohitura aldatu beharko nashki, 2008an jadanik kredi mutuel bankoari buruzko inkesta hilun bat prestatu zuten, baina arazoa bologeren partaide ekonomiko bat dela, beraz, zup! zakarruntzirat inkesta eta azken bilkuran iduriz prestatu prestatuzituzten kasetariek eta zazpi uh, ezestatuak izan dira adibidez Volkswagen eta empresaren eskandalua hori hopp kendudute François Omlandele bat prestatuzuten Frantziako presidentea eta gerlaren inguruko ahremana hori hopp kendzen dugu uh, em, atentatuak eta uh, informazio zerbitzuen arazoak hori Kentzen dugu, uh, dirudua eta errepublika, barneko diru uh, arazoak hori kentzen dugu, eta bar, eta bar, uh, gaiak, berazkenduak izan dira. Proposamenetatik, orduan ondokoa, ez dakit uh, berdin uh, ondoko erriko zapata egileaz, eta ez akit, interesgarria da, baina bestelako inkestak ere, balio dute ateratzea, ala, entzulearen iritzia orain, gorkatorre zuritza. Entzuleak, agur. Euskal jendartean, beste hainbat jendartetan bezala, Elizak seksualitatea hainitz mugatudu hainbat mendez. Ondorioa, seksualitate oso tristea izanda. Gure gaurko jendarte desegituratu honetan, tristezia hori hor da oraindik, Baina beste tristezia bat gehitu behar zaiok, zeren naiz eta Elizaren eragina tipitu den, Egitura familiar eta komunitario iraunkorrik gabeko gaurko jendartean, sexualitatea kautikoa da eta ondorioz tristea. Erronka, hortan dugu beraz, seksualitate oparoa bizi, komunitate egituratu eta iraunkor batean. Elizak Euskal Herrian eragina ukan baino aintzinagoko garaietan, Euskal komunitateak egituratuak eta iraunkorak ziren. Nikuste komunitate horietan etan seksualitate oparoa bizitzen zutela. Ikerketa antropologiko etatik ikasi dudanak hori pentsatzera ematen dit. Hain zuzen, antropologiak, elizarik eta estaturik gabeko hainbat herrien antolaketa soziala ezagutzeko parada ematen du. Txinako na herriaren adibidea datorkit burura. Na diendartea matri hau da, emazteen inguruan egituratua da. Entzule, ez du deus ikustekorik gure euskal familien usaiasko egiturarekin. Haien seksualitatea ipatzeko hardezagun etxe batean biziren familia honen adibidea. Emazte zahar bat eta gizon zahar bat, kasu, anaiarre dira. Ondoko belaunaldiko emazte bat eta gizon bat, hauek ere anaiarebak, emazte zaharen haurak. Eta ondoko belaunaldiko neska bat emazte gaztearen jauha. Horra, gehienetan gertatzen dena. Gizon gaztea, neska honen oitio biologikoa da, baina aita kulturala. Eran baita aitaren zeregina betetzen duela. Neskaren eziketaz eta behar material eta afektiboen asetzeaz arduratzen da. Emazte gazteak, harreman sexualak gauetan ukanditzake etxean. Auzoko gizon bat bere etxera etor daiteke eta bere anaia auzoko emazteengana Joan daiteke. Emazte horrek bere bizi seksualean amarnaka gizon ezberdinekin harremanak ukan ditzaske. Seksualitate oparoa beraz osoongi egituratua eta iraunkora den jendarte batean. Enzuarte katur mileker uh, eta segitzen du hit eta putzen Martinekin. Gaukoan Martin Kitook azkenegunetan zienziarloan bolo-bolo dabileen berriaren gainean hitz egingo digu daki zuenez. Masasuzateko Unibertsitateko ikertzaile talde batek, egindako iragarpenak hautsakargotu ditu Europa hegoaldean eta bisttanda baita Euskal Herrian ere erratsaldeon Martin. Arratsaldeon arantza eta hitz eta putz irratzaileko entzula gutiokak. Estuzte beharrezkoa denik Martin baina na bo agian komenidala ere Masasuzateko Unibertsitateko ikertzaile taldeak egindako iragarpenak zein den aipatzea. Ba, zuk esan bezala, edabidetan, oi hartzun handia, izan du albisteak, zientzia ataletan, eta ez dut uste, baina gertaliteke saio honen entzuleek, ba, zientzia atal ez irakurtzea eta horregatik akaso ez dute izan. Euskal Herriko etorkizuna baldintzatuko duen albiste hain importante honen berri, baina harritzen naiz. Albixteak mugimendu sismiko du zer eta azaldu diezagukezu berdin entzule guztiek diakindezaten zer tazarik giden? Bai, eh, azaldu azalduko dizut baina eh, erabiliko dut kaleko izkera, eh? bai. ez dut erabiliko zientzialarien eh, terminologia astun eta ilun horik. Ez, ez, ez, orizinez ezkertuko izugu, Martin. Teknisism horik gabe eta karikako izkeran denoak kulertzeko moduan? Ba, kontua, labur bilduz da e, zientzialari talde honek Europa hegoaldeko bilakaera sismikoa aztertu duela eta iragarri du Iberiar penintxula Europatik bereizi egingo dela. Hau da, gaur egungo Espanya eta Portugalek osatzen duten lurralde hori Irla bihurtuko dela eta Europatik bereizi egingo dela. Bai, eta ez dute pelik zehaztu, bainan iragarri dute, ama, ama bi urte barne, edo gehien ez, ama bost urte barne, bereizita egongo direla, Iberiak penintzula, beraz, eta Europa. Bai, eta horrek esan nahi du, besteak beste, ipar euskal herria eta ego euskal herria banandu egingo direla. Hau da, bi lurralde horien artean ura egongo dela. Ego Euskal Herria Espainiarekin eta Portugalekin batera Irla batean egongo Eta Ipar Euskal Herria Frantziari eta, beraz, Europari itxatxita nola baita esateko mm -hmm. Eta zure gaurko zer beraz, Martin, izan da karikaratar Deratzea, uh, jendea galdezkatzea, ez, eh? kale inkesta egiten ibilizira, beraz, zer dio jendeak? Ba, jende gehenak, eh, etzekien ezer, harritzekoa, egia esateko, baina etzekiten ezer Daibaldi maduzu entzungo ditugu herritarren lehenengo impresioak. Ba, guantxe da entzuten dute lehenengo aldia. Ez, ni hena izan teatu, ni orso lanpetuta dailtzena izan arrona egin, da hena izan teatu. Piskata raroa, ez atik epein ez da horrela izan, baina, bueno, ez dakit, zer baten gati geni zan da, hola izan beharkau. Ba, egizan lehenengo aldiz da entzunetena. Ez, aurreneko notizia daukagula, oi hola izangoala. Ba, egi esan ez nekin ez da, ez da, ez ez da, ez da. E, prentxan iregurri dut, eh. Bombe, iztiru jendeak zientzia albistak irakurtzen edo entzuten dituenik, baina baten batek ale ere honartu du prentxan zerbait irakurri zuela. Bai, e, baten batek bai, baina gutxi samarrezta, nik uste nuen jende gehiagok izango zuela albiste honen berri, Eta egia esateko, ba, arritu egin naiz, e, jendearen ezjakintasunarekin. Barkatu, ez e, e, nik ere eman nahiko bai. nukenea iritzia. Nik bai, irakurri duta albistea eta... Bai, bai, eh, oso hongi, eh, baina eh, itxaron, itxaron pixka bat, zuzenean nago, eh, zuzenean. Abai, bakatu. barkatu. barkatu eh? Zer da, Martin? Norbait dabailkizu hor ronduana? Ba, bai, bai, hemen eda bilkit pertsona bat, mikrofona eskutik kenduta bere iritzia eman nahiak, baina, bai, lasai, e, aurrera jarraitzeko moduan gaude. Ado, sodoz. Bon, asierako ez jakintasun edo agidura horretatik aparte, beste ezer galdetu diezu, karikakoi? Bai, ba, benetan bitxia iruditu zait gizonezko batek eman diran erantzuna. Eh, Eta nere, sandit... Eta nire, zikina ikonuke, baina... Benene... Ez kuriositate bat balitz bezala, eh? Barkatu, barkatu, barkatu. E, e, laster izango da zure txanda, eh? Etsuen pixkat. Horain beste batek emandako erantzuna entzun dugu gu? Arantxa hor zaudu ezta? Bai, bai, bai, nimen naiz. Bai. Horain bai. e, entzun godu gu e, gizonezkoak, ez du esaten Euskal Herria bitan bereiziko denik, baizik eta ipar Euskal Herria desmarkatu egingo dela, entzun? Desmarkatzen badira? Bueno, ba, ez dakit, e, ikusi beharko da, ze gertatu dan, ze neurritan Eh, desmarkatzen den, desmarkatzen den, eta horretak. Ba, ba, Gauzak ez... RZT-ek ez dute bali izaten. <laughs> mm -hmm. Bo, desmarkatu ez dakit hitze gokia den, Martin, eh? Bai, ni, ni ere arritu naiz hitz eh, horrekin. Bara eh, beste batek, honek ere hau eh, ere gizona... Horreida, <coughs> <Orai> hene <coughs> txanda? Hene e, hiritzia emaiten aldut? Ez, ez, hitzaron eh, pixkoz. Eh, segituan izango da zure txanda, eh, mango dizut hitza, hitze eh? mango dizut, laster hitze jengo duzula eh, hau da marka. Bai. Arantxa. E, orain beste baten e, iritzi entzungo dugu Ea. eta e, hau ere gizonezkoa da eta eh honek du ego Euskal Herria mugitzen hasiko dela eta hori ba, ondo iruditzen zaio begira. Edo logorrean irutze ez dakit, eh mugitzea alde batzu istebatea bisita su fiskate ematen diola eta jendeak e, hara eta hon nahi biltzeko aitzake izan ditekela e, mugimintu izateak, ez? Bombe, ez du emaiten meden jendeak gaizki hartu duenik, eh? Bada bestelik, Martina? Bai, e, bada bestelik, e, orain ere badago bai, beste... Bai? E, nik e, ergan nahi dut... Bai, barkatu, barkatu, baina... E, orain beste batzuena entzun goduku eta gero e, lehen ere eman dituzutitza, hitz e, egingo duzuzuk. Piskat pisoa da ez gizun hori, martine. Bai, bai, bai... bai e, urrundu egin oraiz piskat, baina bai, alaxe da, bai. <laughs> Horentxu bueno, e, entzungo ditugunak, senarremazteak dira, eta uste dute dena, ego euskal herria eta ipar euskal herria dena bat dela, alegria dena euskal herria dela, eta uste dute geografikoki bere ere denak bat izaten jarraituko duela, entzun? A, dena garekin, dena lotu euskal herria bat da. Iparalea, Egoaldea, Nafarroa, Dipuzkoa, bada guziak. Lengo, Lema zazpiak uh, bat. Zazpiak uh. bat, denak elgarrekin, dena lotu, zaila izango da hori erkarren fisikoki edo ge geografikoki ki. Bede izten Martin? Zergatik ez diogu alare maetan gaizoa gure ondoko gizonezko hori itza hartzeko irriketan dirudi, beraz, kozen ba bai, ez? emango diogu eta ea bakepiskate duen. Begira, esan-esan beharrekoa, eta hemen bakea mesedez, zer duzu esateko? Nik eran nahi dut, ipar euskalegia eta egoeskoa legia, elgarrenganik aspalditikari direla uruguntzen, kulturalki, politikoki, sotzialki, lur aldea bizatitan partitzea, Beste ez bat da, baina ez garrantzitxoena, eh? Garrantzitxoena hemendik eta ez takitzu maturtera gertaliteken hori. Baizik eta egunez egun gertatzen ari zaiguna. Ipar euskalegia eta ego euskalegia elgarrenganik aldentzen ari dira. Egunez egun, gero eta agotzagoak gira batzuk besteekin. Desberdin hitziten dugu, desberdin pentsatzen dugu. Gautza desberdinak egiten ditugu, e ordut desberdinak ere ditugu. Eta azkenean, ego eskualegi Espainiarekin joaiten bada, ba mugakide ere ezgira izanen. Baina hori gutxieneko izanen da. Benetako eta egiazko zatik eta aitzinetik datokiguna da. Egun ez egun bultzatzen dugun beresketa, Hori da lagia. Eta hori egan nahi nuen. Ebe, ara, gana, Martin, e, ara, hori ergana, Martin, be, zagit, gaur konzientzia mailako berri jaundi horrek e, beste leku bat badu, ez dugu demorarik beste zertarako, agurtzeko tartea bestelik ez. Aio, eta ondoko arte, Martin? Bai, aio, eta hurren arte zua hirre. Muzika Ara Martin Kitio eta erran bezala uh, diakin uh, posible duzela Martin Kitoaren kronika berri zentzutia. Euskaliratiak.eus web gunean usaiaduzien bezala berdin, aratitzu nio batekin ez gero itzetaputzen emankizun guziak atsemango ituzia irailetik. Eta laster uh, gure emankizunian uh, iritziaren tartea, aitor eraskin kasetariari itza, eta Espainiako osasunaz arituko da eta beriziki osasun politikoaz gobernua osatzeko zailtasunak dituztelarik. Eta politikan geletuko gira gure gaurko gomitarekin, ea jotak haste buru untan irunan itzordua zuen, alderdiko kide guziak hor ziren eta be lau urtero egiten duten batzar nagusiaren ondoko lau urteeri begira, beraz helburuak finkatzeko asmoarekin gure gomitarekin, eta bizkaiko buru Batzarreko uh, presidentea gurekin izanen da, itxaso atutsa eta hori bostak uh, eta berrogeita bost, alde hortan anartean, bostak eterdi dira euskal iratietan berrien tenorea intza agrietarekin. Muzika <minty> Bayonako planning familia ateak etxirituenetik, Bayona eta Donibane loitzuneko ospitalek oroitarazten dute, beren zerbitzuak sekulan baino gehiago direla lanean. Lau arlotan laguntzen dituzte hurbiltzen diren pertsonak, prebentzio eta kontrasepziorako kontsultetan, sexualitatearen inguruko informazioan, bikote aholkularitzan eta aborturako ibilbide eguzian, Donibane garazin ere permanentzia bat duela oroitarazten du Baionako ospitalaka. Bretainako hainbat autetxi Jean-Jacques Urboaz Frantziako Justizia Ministroak Kemper hirian duen egoitzaren aitzinean bildu dira Lorentz Agimon presoaren askatasuna eskatzeko. Oroitaraz dezagun larun batean manifestaldi bat eginen dela jenen eriden presounen askatasuna aldarrikatzeko eta autobusak abian direla Euskal Herritik autobusean izena emaiteko zen webgunean egin dezakezue. Udalbiltzak biltzarnagusia egin endu larun batean Nafarroako atarrabian, berreunte irurogei baterrietako milako bat autetxik jada izena dute bilkuran parte hartzeko, donostian 2008an egin berrantolak eta biltzarrreti gaur eguneraino egin lanak aztertuko dituzte, eta ondoko urtetako norabideak ere aipatuko dituzte. Nigeria bokoarako muturreko talde islamistaren basakeria jasaiten ari da. Nigeria da Afrikako herrialde jendetzuena eta ekonomiko kiaskarrena. Boko Haram iparrekialdeko bornoko estatua zabetu dela erranda iteke armadak beste bitari kanpo ezarri ondoan eta preseski horietarik batean dai labete hontan martxo astapen arte amaia bezuet bidarraitarra. Maidu guri hirian goizberriko gomita zen eta seiak eta eterditan ukanen dugu bere lekukotasuna. Zika, virusaren lehen kasua ere Euskal Herrian, Nafarroan agertu da, kanpoan txatua izan den pertsona batean, Espainiako osasun ministeritzak jakinara du berria. Zika eritasuna eltsobatek sistaturik harrapatzen da, odolean sortzen da infekzioa, eta urdundiren diren zata arriskutsu izan daiteke, ezaugarriak dira, sukarra, haultasuna, juntetako mina eta eskuetazangoak antzen direla. Kirolean, patxizko iruñako osasuna futbol taldeko presidente hoia uziperatu duna auzitegiak, bere agintalian iru milioi euro desbideratzea leporatzen diote. Eta azkenik txirrindularitzan ezog bazkleiatketaren irugarren lasterketa bukatu berri da. Basena farroako itzulia zen, lartza baletik donapaleura, eunta hogeita lau kilometro, saikapenean Eligeberg lehena atera da. Bigarren Ejuan Kochbel, irugarren Joan Berardo. helduden larun batean izanen dagaraziko itzulia, eunta amazazpi kilometro, eta igandean azken itzulia siberukoa, eta hor eunta hogeita bost kilometro. goizbegiko gomita zuzenean Eusskalhatietan. Lorentza Gimon Preso da amairu urte hontan kon gaitza du eta momentuan ez du baldintzapeko askatasunik bere goeraen salatzeko manifestaldia egginen da jenen patxiku Gimon anaia gure gomita astezkeneko goiz galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren ditartez. Etxe manka. Aztehuntan, utsumandokan Charles Bidegaineki txasoko txoi batez solas eginen da iku biarritze deitzen dena. Miarritztara zer datit ote, behar badar, suriola ez da bat ere on, eta behar nean, deus ez du, hutxada, bainan bizitit otiak zen du, arro da. Ez datit, deitu duten miarritztara.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 Teilatuan aurrera, hozta hozta lortu du biguardia bigu zibilek ez zi igustea. Itzumandoka astearte 7tan eta astizkenez 4etan. Itzemanoko Itzeta put, iteta put, iteta itzeta put, iteta zeber egiten hore untan eta bidean webgunean begia puntu euen argia puntu edo media bazken hobekijanik uh, gai Euskal presooak eta Europa Parlamentariak berrietan aipatzen ginuen bezala uh, Eurodiputatuen ordezkaritza bat baiionan izan da egun apirila buka erako idattztako dute, idatziko dute europarlamentariak bisitaren emaitzen txostena Ipar Euskal Herriko eragileekin uh, biltzeko beraz etorri dira bisitan ondorio estatutakoak jasoko dituen txostena Europako parlamentuari eta Espainiako, Frantziako eta Euskal Herriko hainbat instituziori aurkeztuko diete haien bisitaz beraz hemen bilduma argiak um, titulu hau emaiten du eurodiputatuek keska agertute Euskal Presuen egoera Gertutik ezagututa zazpi uh, eurodiputatu, baitira Euskal Herrian, baionan beraz hiru haiziren goizuntan media bazken ere uh, titulu hau zazpi eurodiputatuak keskatuak Euskal Presuen egoera ikusita. Bestalde, izen pedura bilketa bat abiatu dute pasaiako segadaren ikerketa hartxibatzearen aurka uh, gune batean, beraz Espainiako poliziak milagatzun talarogei talauko martxoren hogeita bian Komando Autonomo Antikapitalistetako laukide hil zituen eta berazok uh, be, uh, ikerketa hartxibatzearen aurka izen petze, uh, bilketa bat egin dute se, eta sun guziak hemen Birianne. Eta eaiotak irabaziko lituzke, eaeko bosak eta ahal litzateke bigarren indarra. Udazken ean egin behar litaizke lege biltzara berrituko dituen haute skumdeak. Ea txibilduk sei parlamentari galduko lituzke eta ama bost lege biltzarkiderekin gelituko litzateke. aldugu dugu Podemosek bera seme sortzi lege lortuko lituzke. Lugalde bakoitzean sei, erra bezala, inkesta bat hemen. Yeah, yeah, yeah. Bestale, argian teknologia eta buru jabetza Mobile World Congressi aurre egiteko lauegun antolatu ituzte Bartzelonan. Uh, edizio berria ospatukoute otxailaren oita bit, oita bost bitartean, Mobile World Congressen eta garraioaren sektoreko greba deialdiek eta telefonikako langileek deitutako korrika prikarioak martu, markatuko du aurten, bereziki. Horrez gain, beraz, beste bat mugimendu soziale eta gizarte zibiletik antolatutako ekimenen bidez, ekitaliunek aldarrik atzen duen eredua zalantzan jarriko dute. Hor biltzen dira beraz, uh, Mugimendu Libertario Ezker Independentista, edota Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa lau egunak antolatzeko beraz, argian xeetasunak. Bestalde kasetapuntu eusen Bretainako autetxi eta eragileak Lorentzak Gimonen askatzea, eskatzen diote urboaz si, Jean-Jacques urboaz, frantziako justizia ministroari, jokinik bretaindar dira. Eta bestalde, se askak mus diokoari buruzko haste bat antolatu kodu kasetapuntu eusen haipagai, otxailaren hogeita hogeita seira. Eta bukatzeko itzulino hau, sudoestekin, sudoestenten ore untan, gainagusi Josfor irian gertatu den autobus istripua, Uh, eta bestalde Eagles of Death Metal taldea aipagai berriz arituko dira uh, parixen bera zazaroaren amairuko kontzertua gogoan eta sekuritate maila biziki gorako kontzertua izanen da eta uh, gune berezi batzuekin ere antolatuak uh, psikologo batzuekin ere babes guneak izanen dira zudezten aipagai iritzia orainaldiz zuritza aitori raskin Egia san da oso saila egiten zait definitzea estatu espainolarren osasun egoera. Osasun politikoa sari naiz. Korrupsio politikoa gobernu funtzioetan dagoen PP alderdiak itotzen duen une hauetan iritzi publikoa beste alde batera begira dago. Zergatik Espainiako iritzi publikoaren gehienoa, zertaz hitz egiten du egun hauetan. Eguraldiaz, futbolaz, euskal gatazkaz, ba ez, Juan Carlos lehenengoa Espainiako errege merituaren azken eizabideiaren inguruan, ez da, txontxon -txon buruz ari dira, edo beto esan, aste oso bat horretaz bakarrega hitz egiten. Madrilen ikuskarri bat eskaini eta gero, BTT litero atzilotu eta kartzeleratu dituzte. Ikusgarrian txotxogilo batek gora alkaeta idatzitako afitza bat eramaten baitzuen. Euskal Herrian 2005ean amairu lagun epaituak izan ziren terrorismoa gore akusaziopean. Hau da, afitza bat jartzeagatik, herri bazkari bat antolatzeagatik, mozorro bat eramateagatik, abesteagatik Edota gorbeiamendiko tontorrean gora Euskal Herria askatuta oilukatzeagatik. Mariano Rajoyren esanetan, Espaina zuzenbide estatu bat da. Aitor Eraskine 1000ekere Laster, gure gomita erran bezala, itxasua tutxa izanen da Bizkaiko buru batzarko presidentea beraz, ea jotak aste burun tan lau eurtero egiten duen bere batzak nagusia egindu, bilduma hemen eginen dugu bere kilan. Videoklip bat aliz sarean ikus gaidu ziena Feniko Perus kantua Kentzazpi taldea. It's tzen da kantu auent zazpiren beraz videoklip berria jan bezala. Sarean ikusgai du siena badok puntu .eu euen adibidez bostaketa bergeita la eta gomitaren tenorea. Hiz ta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza iridearekin irratietan. Asteburutan Iruian bildu zirenneiotako ordezkariak batza naggususia egiteko, lau urtero egiten den batzaga eta beato zen lau urteetarako helburu politikoak zehaztu ditu Eiotak Iruan egineko zazpigarren batza nagusian erabakitzeko eskubidea, instituzionalizatzea duela sede aipatu du besteak beste. itsaso atutxa gurekin dugu egunon. egunon bizkaiko buru batzareko lehen dakaria beraz. Uh, pundu hainitz aipatu dituzue, ranbezala erabakitzeko eskubidea azpimagatu duzue eta pundu bat aipatzekotan edo bi sekuritate sozialaren eskumenak adibidez edo pensio sistema propio bat ere Ukan dean Eusko Legibiltzarak eta Euskal gobernuak helburu uh, bur, hogikin zohate la urte egoetan. Bai askena a gainera oso garrantzitsua da guretzat ikusita alde batetik eta e, iruztidin moduan e, Gernikako estatutogan. E, euskal autonomia alkargoari onartzen jakon eta bertan e, idatzita dagoan eskumen matala, buk gure segurtasun soziala izatea eta geuk kudeatzea, eta e, estatutoa onartu zanetik e, gobernu espainiarez bardiniek bai sosializten eskuetan egon diranean zein PPkoen eskuetan egon diranean Partido Populararen eskutan egon diranean ez dabea intzatartu eta ez dabe transferentzia hori eskumen hori e, eusko gobernura pasatu e, eta beraz barriro ere aldo darrikatzen dugu, alde batetik geurea dalako eskumen hori, eta legea dan e, textu baten, ez agertzen dalako. Ta bezalde batetik ikusten dugulako, azkenengo urteetan argia izan dela, Espainiako gobernuak egindauan e, kudeak eta txarra honen e, inguruan. egia da, krisi garaietan, e, pentsioen e, kutsa famatuan e, dirua normalean gitzitu egiten dela, eta e, pentsioak ordaintza zaharretu behar dela, sarrera, diru sarrera gitzitu egiten miranean Ere, baina Espainiako gobernuak egin da, sistema bera hobetu beharrean eta sistema berari onurak sartu beharrean birua atara eta tarakutsatik eta hori e, familia guztea handa padakigu sortatzen den, ezta ataratasartuez ba hutsa. Beraz guk e, erantzukizunes uste izan dugu garaia zala geuk geure sistema propioa e, proposatzeko e, garaia zala eta erantzukizunez alderdi politiko agaralako eta erantzukizun instituzionalak ere badau gauzalako proposamen hori Egin dugu bi urte luzeko lana izan da eta orain e, irunian egin gendun asamblea orokorre honetan orkesto izan dugu. Azkenean hor da, e, reten zinuen bezala, Gernikako Estatutuan sartzen den e, lege bat aplikatzea, e, aplikatzean Oria. ezen orain arte. Hori da, bai, eta horretarako Espainiako gobernuak bai batekoak izan sozialistak, eta baita ta alderdi popularekoak e, antzera jokatu izan dabe. Egia da, gero publikoki e, beti aldarrikapen e, onak egiten dabe zala estatutoaren alde, besteak beste, lege bat dalako eta gehien goa onartua izan zalako, baina gero eguneroko lanean ikusten dugu ez dala betetzen, ez da? Eta ez hori bakarrik azkenen gola urteotan Espainiako gobernuak PPRen eskutik eta Espainiako lege biltzarrean, Madrilen kongresuan gehien gozoa eukalako gainera egin izan dauan da gure eskumenak lege esbardinen bitartez eta organismo batzuen bitartez gitzitu. Orduan azkenean hemen injerentzia ikaragarria da, lehen nahi batu dozu, e, e, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugun, aldarrikatzen dugu baita, eta egin izan dugu, e, dono, e, irunian egin gendun e, onarpena, dokumentoaren onarpena gazi, e, batasuna eta indarra daik izan dugun e, dokumentuan, batetik gure nazio kera onartzea dena, baina besta alde batetik eta opein eta barriroa dugu estatu espaino eukin nahi dugun e, alderikotasun harreman hori, ez da? Mm. Zabestela beti dana imposizio moduan jasatzen dugu espainiatik naiz eta sarritan estatutaren kasuan dan moduan edo kontzertuan guk alderikotasun hori onartuta daukagun eta estatutuan lege organikoa da. Beraz, espainolak lakeurek ez da be onartzen estatuan dagoan lege organikoa. Zuen ustez, beraz, ez dabaida espainarekin ber mailan gelditu berda eta Karisketa entzuteko prest dira espagnol gobernu kouak. Horain arte ez dira izan, horain e, badiru di boto gehiago behar dabe zanean eta laguntza gehiago behar dabe nean gobernu bat osatzeko hitz egiteko itsegiteko prestagertzen dirala ez da. E, alde behaterik ikusi dugu, azken egunotan e, alderdi sozialista prest beste batzuk batzukaz egiteko baina ikusi dugu bebai alderdi popularran naiz eta botoak behar izan bebai, inoiz, e, rajoik benetan gobernu presidente izateko nahi agertzen badau barriro, ez dauela niongualeginik egin, e, bueno, soberbia purtsu batega zari dira alde horretatik ez da ez gaitu behar izan e, azkenengo lagurtetan eta orain keien gobarik ere ez dauzku kasuan hua egiten. Eurek e, beste baldintza batzuk dauki eta da Espainia osoan lortu barritu zela botoak eta laguntzak eta sarritan alderdi adertzalen aldeko apustu bat egitea e, gero estatuko beste toki batzutan botoak galtzera ero baten dabezala hori mm. bueno, euren oreka hor ez da erreza eta beti ere gubigarren baiagaten dut zekaitu. Horregati ez dakit e, ez da mintzatzeko eztabaidatzeko presba dira ere agertzen da ondotik pausurik ez dela egiten e, katalunari begira jarriz gero ezote da holako pausu bat ikusten ala ere euskadirengandik erabakitzeko eskubidea aldarikatzerakoan ez dakit e, referendum baten bidez eta azkenan e, hemendik eramaitea bidea hmm, bai e, egia da alderdi sozialista nahiko gogo agertu dela referendunaren kontra eta azkenengo Kataluniako e, hautezkundetan Partido Sozialista Katalunian horrela gertu zan. Baina egia da baita azkenengo aztetan, eurekaz daukagusan elkarrizketetan, e, onartu, onartu egiten dabela, bideren bat e, ikusi beharko dela, e, zerbait albideatu beharko dutela, bai Katalunia eta bai eh Euskadin bizi dogun egoera berezi gitzen eskurten bide bat emoteko eta guk sarri izan da e, bideo hori ja da, estatuak aldaketa behar dituela, eta estatuko arkitektura instituzionala aldatu egin behar dela, eta estatua krisian dagoala, baina gaur egin daukien konstituzio barruan ere, badago biderik, gitzien lehenengo pausu batzuk emoteko. Eta ez dabe horretan hausnarketarik e, egin nahi izan. Badiruri orain, e, bueno, gauzak ezbardinak diralako, eta e, alderdi barriak sartu diralako, Kataluniako erak e, bukeltarik ez daukalako ziurrenik, eta guk gaur alderrik apena e, tinko mantentzen dugulako hitz ba, egiteko presbentzat agertzen dirala. Itxaropenak ez dira, itxaropenak da sekula galdu behar eta ez berra erresa izango baina behar da Espainian orain dagoan e, alderdien e, bueno e, ezbardinen artean egin behar, batera egin behar gobernu hausatzeko, gehien gorik ez dagoalako behar bada hortik aukeratxoren bat izan genke baiguk eta baikataluñak eta esperantza horretan gagozorain. Ejamezala, eh? Aipatzen nugu haste buruntan, eh, aiotak eginduen bere batzak nagusiala, urtero behitzen duena, autuberesibat ere egindu aurten, iruñan egitea, e, irurogeita mazazpitik, naski etzen e, Nafarroan egin e, uh -huh. aipatu duzu nazio eskubi doni ortez, ortu ere aipatu du Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa taipageldaren bideak askatosen etorbidan lan egin dezaten lan egiteko konpromisoa hartu du hortuzarek, Z hainetan kontutan hartzen dituzue lurgalde guziak. Guretzat ezinbestekoa ez da, go alderri nasional bat gara eta alderri bat eta herri oso bat e, daukagu gure gogoan eta gure aintzetan eta gure gunero kolanean. Garantzitzua da, gainera irunara joan izan ahi patu dosun moduan, bigausa gaiti batetik, juro bertan egin zanean, e, orduan gure ordu eskariziranak, Bide bat autatu eben, e, bakearen aldekoa, instituzioen aldekoak, eta eguneroko lan politikoaren aldekoa beste batzuk, beste bat hartu eben, armen bidea, eta bares da, eta ikusi dugu, iaia berrogei urte pasau diran nean, bakoitzak noraino egindauan, eta erri honek, Eh, ez guri, ez euskalderde zeltzaleari esker bakarri, baina eh, alderdi politiko eh, bakezale eta instituzionalen aldeko autu horrek noran joran dauen herri hau. Da? Baina bezalde batetik guabertzaleak gara, eta nazio bakar baten enzinezten dugu, irunian ikusio genduzan bi presidente, bai eta bai urku jolendakaria, batera eta aipatzen gendun bi presidente eta nazio bakar bat. Eta guretzat orain garrantzitsua da bai ikustea, bi presidente horiek, bai usue eta bai urku jolendakariak, Eh, behin eta barriro gogotan daukien iparaldearekiko alkarlana bebai, ez da? Azkenen gurtetan nafarroa bat ez, be? Eh, Iparaldeari lepo moten agertu izan da, upeneko gobernuen eh, erruz, eta baita pastoio sozialistaren erruz, bebai, ez da? Eta orain ikusten duguna da eh, bai usue barkos eta bailen dakaria iparalderan zabe gira, iparaldea eta egoaldeko eh, eje atlantiko horretan hainbat elkarlan egiteko aukarlan eh, aukeragaz, eta euren autua hori da. Eh? E, Alkar lanean, iparraldea ere, e, konbenioen bitartez, gai konkretuetan harremana e, eta eta akordioak e, lortu duitartez, e, bueno, nazio baten en moduan e, mugitu izan gaitezat. Norberak, bere, erabakitzeko aukera izan, nik noiz zelan ez, gukai patu dugu irunian ere bai. Nafarrek esan beharko dabe zeregin nahi daben, iparraldeak esan berko daue zeregin nahi dauen, baina e, nazio bat sentitzeala laez ez da dekretu aukeratzen dan zerbait, eta nik usteet irunian argiagertu zala, Euskalderdesan zalearen zat, nazioa bakarra dela. Uh, ala ere a, agenda aldetik uh, data berere zibatean eginduzu ere asteburu honetako uh, batzah nagusia, uteskundeak dira um, udazkenean uh -huh. um, Gazteizko berazlegebiltzara berrituko da, eta olako anunzio bat ere maiten aldu? Uh, suena, bueno, Asteburu honetan e, lehena ipatu duzu unla urte lehenago da kinguia noiz izango den e, gure aberri batzar horoko hau ez da eta gero momentu honetan lehen erabaki beharko da, no? ez diran e, hauteskundeak e, izan, e, urria inguruan beharko leuki izan eta gauzak momentuz bentzat, elkar gautonomoan naiko lasai da gobernuak e, baditu bere, bere aurrekontuakon hartuta beraz, urtebete lasailan egiteko moduko urtea da e, e, Egia da, hemen jabatzuke hautez kondetara begira hasi birala, ez ezta alderri sozialista daukagu ya bere hautagaia aukeratzeko prest, idoya mendia, Podemosekoak ere haipatu izan da behar bada euren ejecutibak aukeratuta gero e, autaketa hori ere ingo da dela, eskera behar dago behar bada salantzanei agotan, hor, e, arnaldote giren izena aipatzen da, baina ez dago, klaru, bere izango ete denala ez lendakaritzarako hautagaia, baina gu horain ez gago sorretan, egi esan gure helburu bakarra momentu honetan da, haipatzen genduzan, hiru e, ardatzen nagusietan lanean jarraitzea, lehenengota bein eta guetzea garrantzitzuena e, ekonomia hobetzeko lanetan jarraitzea, buru belarri egunero, e, autodogovernuaren auto ponentzian gagos lanean legei eta horreik una bueno, vuelta batemon etaia legislatura hau amaitu aurretik legealdia amaitu aurretik noraino heltzeko gai garen gitxienezko batasun bat lortzeko alderdien artean eta gero guretzat ezin bestekoa dana bebai alkarbiz izan eta bakiaren aldeko erronka honetan pausuak emotea ez da dago gure eskutan bakarrik horretan etak eta Espainiako gobernuak xere asko daukie baina euskalder jeltzaleak mantenduko dau hor bere apustua eta ikusi dosun moduan lehendakariak gainera <coughs> proiektu konkretuekin eh? zuzen bidean eta Bar. beraz, hiru ardat zorretan jarrituko dugu lanean, eta ez horren beste hautezkundiak dagoz alaten zatzen bakerri. Alde horretatik azken galdera bat berdin hor hautezkundei begira, nazio ikus begitik, bakearen aldeko parioarekin ere, ezkerra bertzalearekin lehia izango da hautezkundetan, baina hagemanak ere badira, zuen artean, hagemanak ez ditzen hote dira azken hilabete hauetan, eta eh, ondo hilabetei begira ere? Harremanak badaukaguz bi alderdien e, artean batezbesto sortu eta Euskal Herriko jeltzalen artean eta egia da, azken boladan, e, ez dut esango zailagoak izan diran, baina bai, e, apur bat geldoago joan dirala, nik usteot batez be, eskera bertzalearen barruan, eta sorturen barruan, ba, gauzak ez dira lako oso lasaili bilista, eta azken hastean, aurreko hastean, eureka aipatu izan dabe, hausnarketaren baten ostean, aipatu e, dabe, ba, bueno, ze e, e, ezin egon eta izan dituzten e, barruan, eta e, arazoak izan dirala, euren, e, euren jentearen arti. Artean. Beraz, nik uste dut, horrek ere eraginia izan dauela bi alderdien arteko harremanetan. Danadala, oindala, aztebete bakarrik lortu dau, e-atxe EH bilduk eta euskalderdik jeltzaleak e, akordioa, eudel, e, gure udalen erakundearen inguruko akordio bat, oso oso garrantzitsua dana hemen, udalei begiraguk, udalei garrantzia ondian boten dautzegu gainera, eta bi alderdia bertzalen arteko akordioa izan da. Orduan, nik bide bat badagoala akordioak lortzeko, eta alkarlanean jarraitzeko zubi inozo moduan, urrengo hautezkundetanako, bueno, e, bata bestearen kontraimiliko gara, norbera bere esparruaren bila, baina beste agente batzuk ere sortu dira hemen indartzu, eta azkenengo hautezkundetako emaitzak ikusita, Podemos ere, uh -huh. izango dugu hor, bi alderdian artean, e, batzu ditabestei botuak e, kendu nahian edo irabazin nahian. Bueno, Naiko interesgarria agertzen dira urrengo emeko hauteskundeak egia uh -huh. esan. Aste buruntan ehamezala, irunean bildu dira ea iotako ordezkariak batzar nagusiaren eta gurekin ginuen bizkaiko buru batzarko lehen dakaria itxaso atu txamilesker. Zeboi, hurrengo arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskaliratietan. Goizberiko gomita zuzenean euskaliratietan.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 Aztehuntan, utsumandokan Charles Bidegaineki soko txoi batez sola seginen deitu biarritze deitzen dena. Miarritztara zer ote, behar bada surri ez da bat ere on, eta behar nean deus ez du, hutxada, bainan zen du, arro-arro da. Ez datit horrendatit deitu duten miarritztara. Eneko bidegain hamalaueko gerla eta Euskaldunak. Frantziak eh, 1922-etan erabakizuen, gartzuela, lehentasunetan ez bere Luhaldearen baitako egitagoiek frantses Bilakatzea. Eta Josu Martinezek gatzain ihesa dela eta egun hegatzetik iganez ihesa iseatuko diala. Igo da, Sabaira. Gakoa eta ari lotutako kablea hartu eta teilatura atera da. Ziribiria dabil eta aizea. Eta aurrera, aurrera, ozta ozta lortutu biguardia zibilekez igustea. Hitzumandoka aste hartez zazpitan eta astizkenez lauetan. Hitzumandoko! Eta horrekin agurtzen gira gaurko horreitarazten hau zetbi ahitzetaputzen. Bostak eta seiak artean duziela itzordua. Marko gurekin izanen da eta beste gauza initz. Seiak Euskalik atietan.